Human, after all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I've made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause no problem.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 Human, 7 și 18 minute. Mai țineți minte, domnul Vlad, când vă băteam la cap cu piesa asta? Da. Uite, ați ajuns să o băgați în playlist. Da, da care... negreșit. Eu m-am zbătut aici. Dar îmi place cum selectează domnul Zafiu. Sunt cu subînțeles piesele. Da, da, da. da, da mesajul da. este, sunt doar om. Nu da vina pe mine că mai și greșesc. Păi mă gândeam asta. la ce se va întâmpla sau nu astăzi în Parlament. <laughs> și că <laughs> eu astăzi sunt cu se întâmplă, nu se întâmplă. Da. Ori avem guvern, ori nu avem Altă cale nu există. De exact. De... Da, azi avem guvern. Cu... După cam dată avem guvern, înțeleg. Da, sigur, o să rămână guvernul. Chiar dacă trece moțiunea de cenzură, rămâne guvernul. Dar după aceea, majoritatea parlamentară se duce la domnul Iohannis cu o propunere de prim-ministru. Care e majoritatea parlamentară? Asta care o să asta. fie? Al de înțeleg, că sunt al de nu. Câți o să au să mai rămas pe acolo. Dar PSD-ul, care bucată? Da. Care din ele? Nu știu, o să da. vedem câte, în câte bucăți se sparge PSD-ul după afacerea asta. Oricum, remarc domnul Dragnea, mare strateg. mare strateg, domne. Ceva rar. De la începutul anului îi vede numai crize politice și a culminat după șase luni își scoate partidul de la guvernare. Practic își trântește propriul guvern. Ieri dimineață încă mai avea, era ok cu uh, numărul de voturi pentru moțiunea de cenzură. S-a gândit să facă niște negocieri cu dmr și a pus tot partidul în cap sau cel puțin partea transilvaneană Au început psd să aibă reacții trimiteau mesaje, au început în... să scrie pe Facebook. Să înțeleg că s-au întâlnit, dar partea din spre așa n-a participat la întâlnirea da. aici e un mare scandal, deci domnul Dragnea și-a pus partidul în cap. E greu. Adică pe bune, în condițiile în care îți propriul guvern, să menții unitatea cât de cât a partidului și în condițiile astea să faci în așa fel încât să reușești să enervezi. Băi, mare strategie. Trebuie să recunoști că e un inovator. N-a mai încercat nimeni asta. Nimeni n-a mai încercat asta. Pentru că iese. Merge, <laughs> Chiar are da. succes. Da. O să vorbim astăzi, o să urmărim la Europa FM ce se întâmplă în Parlament și după aceea ce se întâmplă în mediul politic. O să avem o serie de ediții speciale. O să stăm de vorbă și cu voi. Vă dăm microfonul pentru că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să vă exprimați în primul rând în... Mm -hmm în acest context. Vlad nu se referă doar la România în direct, ci la ediții speciale care vor avea loc după ora 10, după deșteptarea încolo. Da. Ascultați-ne și absolut tot ceea ce se întâmplă în Parlament, în PSD, pe culoarele Parlamentului, veți afla de la Europa FM. O să vă da. întrebăm mai întâi de toate dacă ce credeți, dacă trece moțiunea de cez. Sunt și eu curios cam care este feeling-ul. Văd că e un optimism, așa, în bula mea de internet, lumea e foarte păi optimistă. Eu nu stau așa. Se optimist. numărau, ai adică acum mai dimineață, nu știu dacă s-au trezit băieții, da. da Am da. Să te Vă rog, domnul ce ceva ce nu înțeleg. Așa. Deci ieri negocia, sau altfel ceva, cu UDMR-ul de da. ziua lor de naștere, da. Da. că aveau nevoie de voturi. Da. Și înțeleg că, pe urmă, au renunțat din ce am văzut și eu la televizor, că s-au numărat mai bine și au dat seama că, de fapt, nu mai au nevoie. A, de -a. De -a. Și au zis, bă, nu mai e valabil că... Cred că știu la ce televizor te uiți. <laughs> <laughs> Pentru explicația asta. Stai da. jos. De fapt, după cum a remarcat și domnul Popescu, da. foarte bine, PSD nu avea nevoie de voturile ute. UDMR. În mod normal. Nu, nu avea nevoie de voturile UDMR ca să-și treacă moțiunea, ci avea nevoie de voturile UDMR ca să descurajeze eventual dizidenți din partid. Uh -huh. Ca acum totul se joacă cine are psihicul mai tare. E, uh, e paiul care va rupe spinarea Cămilei. O să fie diferență mare de voturi într-o parte și într-alta. Majoritatea stau și se uită să vadă cine câștigă în bătălia asta, unde se duce... Uh -huh. grosul voturilor. Și acolo se vor duce și ei. Uh -huh. Deci UD... PSD avea nevoie de UDMR ca să convingă membrii PSD care erau îndoiți că nu mai are niciun rost să se mai gândească și să vină cu majoritatea. Ca să fost... scor. Da, ăsta a, a fost tot jocul. Ăsta a fost tot jocul. Nimeni nu vorbește de voturile minorităților naționale. Sunt vreo 17 din câte știu eu. 17, 18, nu mai știu cât sunt. Um, oamenii aia sunt foarte tăcuți. Varujan Pambuccian, care este liderul acestui grup, pe viață. Lider, da, pe viață, a spus că vom vota potrivit conștiinței, fiecare cu. știm ce înseamnă asta. Bine, în general, acolo minoritățile... se merge cu majoritatea. Da, acolo se merge cu putere. Majoritatea. Deci de nu, fiecare dată. Da, dat. nu te pui. Dacă ești de la minoritățile naționale, ești de la minoritatea. Și au votat independent de fiecare dată. Da. Marea minoritate italienească din România care are reprezentantă în Parlament, are grijă să voteze întotdeauna cu cine deține puterea. Mm -hmm. Deci sunt 17 voturi acolo. Stai să vedem, că încă nu se știe. Dar e vot secret? Teoretic, da, este vot cu bile. E interesant de urmărit un astfel de, de vot cu bile. De să ascunzi. <laughs> Nu ascunzi. O să fie atât de secret încât vom ști în timp real cine cu cine votează acolo. Pentru că votul ăsta secret cu bile e așa parlamentarul primește două biluțe. Una albă, una neagră. O biluță, una albă, una neagră. Și-s două urne. Da. Unii le mai pierd, alții le mai strică, în fine. Sau mai și pierdut biluțe. Bun, și sunt două urne. Una albă, una neagră. Pui bila albă la urna albă și bila neagră la urna neagră înseamnă că ești de acord cu ce s-a pus în discuție. Viceversa înseamnă că ești din potrivă. Teoretic, când te duci să pui biluța în urnă, le ții și fiecare, și le dai drumul, urnă, palmate. Și urnă, palmate și pac dai drumul, clink clink clink. Dar în fața urnelor, dacă vă veți uita la televizor, veți vedea că sunt monitori de la partidul de la PSD astăzi în primul rând Vigilanzi. și de la fiecare partid, da, și care vor avea carnețel de bifat. Și parlamentarul, disciplinat, pentru că, așa i-a zis domnul Dragnea, care nu-ți arăți bilele astăzi, nu mai e viață cu mine, o să arate biluțele la monitor înainte să le vâre în urmă. Și monitorul să treacă acolo. Domnul Protopopescu a votat corect. Bravo! Domnul Georgescu a făcut șmecherii. Să le executăm. Dar toată treaba este că domnul Dragnea s-ar putea prea bine să câștige bătălia de astăzi, însă, cum ziceam, mare strateg cred că va avea mari probleme în partid de acum înainte. Câștigă bătălia, dar cred că pierde războiul. Disseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Cel mai bun artist britanic al tuturor timpurilor, Robbie Williams, în concert la Paris. Europa FM îți dă șansa de a-l vedea live în concert pe Robbie Williams. Câștigă o excursie, dar și bilete la concertul lui Robbie Williams la Paris. Ascultă Europa FM, iar când auzi o melodie a lui Robbie Williams, ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Robbie Williams. Poți câștiga prin tragere la sorți pe 23 iunie, în deșteptarea, două bilete la concertul lui Robbie Williams de la Paris. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Adresați-vă medicului sau farmacistului Ca să zic, fiadă Grij cu lapte Torni grișul peste laptele fiert Pui grișul în farfurie Și-l la geam până face poșghiță tare deasupra Pui dulceața de vișine și gata Orice mănânci la micul dejun de România, găsești la Penny! Ai Mair Prodomo, cafea măcinată la 17,99 lei 500 de grame și shogheten, ciocolată diverse sortimente la 2,39 lei 100 de grame. Ofertă valabilă în perioada 21-27 iunie 2017, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva de are diabet? Se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos. Creșterea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 Noul Captur, noul Coleos și Cajar, design seducător cu linii fluide și inovații tehnologice adaptate nevoilor vieții moderne. Vino și testează-le în șorumurile Renault între 23 și 25 iunie. Detalii pe Reno.0 și în rețeaua Renault.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 Supreme, love supreme Oh, what are you really looking for? Another partner in your life To abuse and to adore Is it love, it's love, it stuff Or do you need a bit of rough? Get on your knees Yeah, turn down the love songs that you hear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 rain allows i try I beginning with a And now she's skimming, so I've got to track-up royalty stack up. I know this girl, she likes to teams, And I'm a theme, but I'm living for a Well, there's no love in town This new century keeps bringing you down Thank you. 7 și 34 de minute Robbie Williams la Europa FM. Asta înseamnă că ne putreți, puteți trimite deja SMS-uri la 1769 pentru a vă înscrie la atracerea la sorți de vineri dimineață, când așa cum știți deja, vă putem trimite la Paris la concertul Robbie Williams la Paris. SMS 1769, scrieți doar Robbie Williams și mai aveți, uite, 6 minute la dispoziție pentru asta. Nu ne-ar sta și nouă bine pentru iulie să fim la Paris, Da, la mă... Robbie Williams Măcar scap un pic de aici Scapăm un pic de aici Bun, și succes la concurs, azi. înțeleg că în loc de Robbie Williams vine domnul Dragnea astăzi uh -huh. în Parlament da, Vine da. și domnul Grindeanu, oare? L-a fi invitat cineva? Opoziția vine? În principiu ar trebui să vină, fiind moțiune de cenzură la adresa guvernului, prim-ministrul ar trebui să fie acolo Dar trece moțiunea sau nu trece? I I I I nu știu, n-aș vrea să influențez ascultătorii, că vrem să, vrem să vă întrebăm pe voi ce credeți. De fapt, ce credeți dacă trece sau nu, dar mai ales cum o fi mai bine? Să treacă sau să nu treacă moțiunea de cenzură de astăzi? 0372069599. Hai Haideți să vorbim un pic în direct despre ce se întâmplă astăzi în Parlament, la Guvern și ce se întâmplă cu noi. Cum o fi mai bine? Să treacă sau să nu treacă moțiunea și sigur, ce credeți? Facem pronosticuri. Noi aici la Europa FM unde e democrație, lansăm consultări cu ascultătorii. Da. Ne corect. consultăm cu voi. O da. fi mai bine să treacă No fi bine să treacă, trece nu trece. 0372 069599. Vă înscrieți la cuvânt sunând chiar acum și vorbim în câteva minute. Deodată nici măcar nu îmi răspunde la salut, salut, salut.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 Vizoare la aparate de aer condiționat, de la produse pentru casă și grădină, la jucării și articole pentru copii și multe altele. EMAG. Online va fi simplu. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 Descoperă noua colecție Rituals și transformă rutina zilnică într-o experiență pentru trup și simțuri. Prosoape și accesorii inspirate de natură și create din ingrediente organice te așteaptă la Mega Image cu reduceri de până la 80%. Fă-ți cumpărăturile la Mega Image sau Shopping Go, strânge punctele bonus și bucură-te de Rituals, momente de răsfăț la tine acasă. Vino la Mini Pri Romană să te recurești cu sute de costume de baie pentru o vară lungă. Colorate, simple, pentru mare, pentru bazin sau pentru petrecerea la piscină, costumele de baie te așteaptă la Mini Pri Romanix da ele. Joi și vine 22 23 iunie costume de baie pentru o vară lungă la mini pri romana în Bulevardul Magheru numărul 24. a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 Cer un o pădură la doi Zilele de și până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 cu picioarele goale cad pe o plajă de vară ținând o de mână cu mici, am ajuns pe malul unde orge e în plus. Europa FM 7 și 45 de minute de Motans și deli am ascultat weekend îi așteptăm la live pe plaje vor veni de fapt la live pe plajă 27 28 29 iulie intrarea este liberă vă așteptăm și pe voi pe plaja dintre Venus și Saturn un weekend așa mai prelungit joi vineri și sâmbăta. Bun, revenim la moțiunea de astăzi. La cealaltă petrecere. La cealaltă petrecere. Da. Petrecerea trece sau, nebunilor. Trece sau nu trece moțiunea astăzi. E bine să treacă, e bine să nu treacă. Dar vreau să-l citez pe Victor Ponta. Ce chestie, domnule că am ajuns, cum ajuns din nou. <laughs> A da. ajuns din nou, domnul Ponta face declarație, transmis în direct, cam vremurile lui bune. Ești un fel de copy-paste, dacă îl citezi nu? <laughs> Iată ce zice. Bun, de 0372069599 vorbim în direct, în dimineața asta acum. Um, cum o fi mai bine? Uite ce zice domnul Ponta. Un singur lucru, cred că știe și Liviu Dragnea. O știu și eu și o știe și Sorin Grindeanu. După ce se votează moțiunea de cenzură, vom avea o criză politică și mai mare în România. Dacă moțiunea va fi respinsă spune Victor Ponta, ceea ce eu cred că se va întâmpla va fi un guvern grindeanul 2 dar fără miniștri și fără sprijin din partea Parlamentului Dacă trece, din acel moment la PSD, la alt, de la Parlament, la Guvern nu mai este nimic de făcut, pentru că din acel moment decizia va fi la Iohannis Eu cred că numai Iohannis va ști ce va face avertiza fostul prim-ministru citat de news.ro Alex, bună dimineața Bună dimineața, Alex Bună dimineața, bună dimineața um, Părerea ta da. Părerea mea este că moțiunea ar trebui să cadă. Da. În momentul de față ne aflăm în fața... Uh, practic sunt două tabere în PSD care s-au pus față în față. Da. Uh, în decembrie au câștigat alegerile. Da. Trebuie să continue să conducă țara. Iar în momentul de față ar trebui, după părerea mea, ca rău, cel mai mic să continue să conducă țara. Și aici eu l-am identificat pe guvernul Grindeanu. Da. Nu mi-aș dori ca. Liviu Dragnea să continue să promoveze legi împotriva justiției și efectiv să ne scoată din ecuația integrării, continuării integrării în Uniunea Europeană. Da, pot să precizez câteva lucruri? Chiar da. dacă moțiunea pică, așa cum spui, deci guvernul Grindeanu rămâne în funcție, asta înseamnă că guvernul Grindeanu, cel puțin deocamdată, nu beneficiază de nicio majoritate parlamentară clară, nu are sprijin parlamentar. El rămâne în funcție în baza votului de investitură dat în ianuarie sau, mă rog, când a fost dat votul de investitură. La început Dar nu da. se poate baza pe o majoritate, nu poate să treacă uh, inițiative legislative, yeah. nu poate să guverneze cu sprijin parlamentar. Și, doi, Domnul Dragnea, chiar dacă moțiunea de cenzură pică, moțiunea de cenzură nu e împotriva lui, e împotriva guvernului. El rămâne în funcție. Care are probleme în partid? Da, dar astea nu se vor rezolva în următoarele zile. Cel puțin, că la un dat, dacă mă aduc bine aminte, și domnul Tăricea nu a guvernat fără o majoritate parlamentară. Așa, este. teoretic. Nu, a guvernat cu majoritate parlamentară, dar nu uh, asumată. Adică în sensul că avea un partid care îl sprijinea, și anume PNL. Part, jumătate din Alianța Dreptate și Adevăr și PSD-ul care îl sprijinea tacit din uh, Parlament. Și de ce n-ar fi jumătate din PSD care să-l sprijine tacit acum pe Grindeanu? Vedem. Că înainte de asta trebuie să se formeze o jumătate din PSD, iar asta nu se va întâmpla azi. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, aș vrea totuși să, să nu trecă. Deci Dar, să rămână Grindeanu în funcție. Da, da. da. Așa. Dar... Uh și mă gândesc și la altceva. Am uitat că am ieșit în stradă să-l dăm pe Ponta, jos. Da, bravo. Exact. exact. Păi asta, așa... asta, că că... asta remarcam și... De nu spui și Ponta. Da, firar să fie. Da. Cum ne întoarcem? Dar de ce trebuie să facem alegerea asta? adică. Și că eu am, eu am câte unul de ăsta. De... Nu m mai uitat la televizor cât e el în față. Da. Cu Ponta așa a fost. N-am nimic cu omul, dar știi cum era. După aia a venit Dragnea. Aceeași, <laughs> același feeling, știi? Bă, acum s-a bândoi. Da, <laughs> exact. <laughs> și nu știi cum să faci. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, bună dimineața tuturor. Deci, bun. ca Timișorean, moțiunea trebuie să cadă și va cădea. Da. Asta e așa, ne, ce ne dorim noi. Dar spunem, cum? unde e rău mai mic? Bă, uh, nu există rău mai mic, există un singur rău și ăla este Liviu Dragnea. Uh -huh, am înțeles. Da, dar Minim. rămânem într-o criză uh, cum să spun, e, o să fie o criză de guvernare practic. O să avem un guvern nefuncțional, vi se pare că guvernul Nu, Guvern minoritar, s-a mai condus ca un guvern minoritar. Da, Și dacă dar, se guvernează în folosul țări, o să treacă legile. Am înțeles, dar care ar fi sprijinul pentru domnul Grindeanu? Nu știu a exprimat cinea Să vedem sprijinul. prima dată cu, cu cine iasă în față după ora uh, 12, după ce se dă rezultatul. Și cum e să se Astăzi vedem cine compune bilele uh -huh. deci nici botează. PNL, nici USR, nici PMP, nici UDMR, nimeni. Niciun nici partid nu și-a exprimat sprijinul pentru acest guvern. Deocamdată. Nu are, formal, nu are niciun fel Deocamdată. de sprijin. Liberalii au un președinte nou, probabil că se mai gândesc că sunt în faza de organizare. Acolo. Înțelegi? Pregătesc eu o piesă ceva. Azi vine domnul Orban cu chitara. Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu cred că moțiunea va trece și cred că este cel mai bine să treacă. Pentru că acum nu ne mai având sprijin politic, va fi o criză și mai mare dacă nu va trece. Să ne aducem aminte că domnul Ponta și-a dat demisia și din funcția de premier și din funcția de președinte. La PSD. Da. Desigur. Da. Odată ce și-a dat demisia, nu știu, a apărut acum ca mesia mm -hmm. să ne lumineze. Nu, dar... dar mai revine. Dar se știa ce. De atunci au fost discuții. Avea câți ani avea? 45. Câți ani avea când a demisionat în funcție de președinte la PSD? Știu, Toată lumea a spus știu, că cariera lui politică nu s-a încheiat. E încă tânăr. Dar mi s-a părut că trebuia să aibă o consultare cu partidul. Nu a făcut-o. Și-a dat demisia pur și simplu pe Facebook. Așa e, dar cine mai ține mintea asta? Da Facebook-ul, o să-i aminte la un moment dat. Au trecut trei ani de când ți da dat demisia. Sigur, trece emoțiunea, pică guvernul Grindeanu, suntem cu șase luni în urmă, deodată. Ca urmarea voinței domnului Dragnea, din nou ajungem în același punct. Domnul Dragnea trebuie să numească un prim-ministru, să propună un prim-ministru, să duce la domnul Iohannis, domnul Iohannis se gândește, poate îl desemnează, poate nu, o luăm de la capăt. De ce tot asta? Poate apare și Adrian Nastase, ca să dăm filmul și mai înăuntru. Nicoleta, bună dimineața! Vă spun ceva, Adrian Năstase nu cred că ajungea în această situație. Năstase are dimineața. Pă... Bună dimineața! O secundă numai. Adrian Năstase are păcatele lui, dar învergura politică a domnului Adrian Năstase este ceva indiscutabil. În comparație cu domnul Dragnea era o piramidă lângă un bolovan. Da, da, doar atât. Lângă un bolovan, de, de fapt. Nicoleta, bună dimineața! Venit. Bună dimineața! Bun. Știți cum ne aflăm acum? Da. România se află cu o balanță în mână, iar cu, uh, Parlamentul cu întrățiune fierbinte, pe care o tot plimbă de la unul în altul. Da. Uh, balanța are um, egale, să știți. Da. Oricum ar fi, oricum am întoarce, o să, este tot pe zero. Da. Dacă Și noi, fi, de fapt, nu, oricum ar fi, tot noi pierdem. Tot noi pierdem, bineînțeles. Oricum va trece această, această moțiune, dar gândiți-vă că ne aflăm în fața unui, unui guvern care a fost evaluat de un penal, un penal masiv. Domnul Vulcov. căuta da. acest domn Vulcov ca evaluator? Asta mă întrebă. De aici trebuia să se plece, probabil. întrebare. Evaluat într-o perioadă și de acolo a... probabil... Că nu, era... nu, nu nu dar uitați-vă câte are acum da, uh, și... redescoperite și reasezate pe umerii săi. Ii Ii mai Ii deschis, deschis un... că Nu degeaba, nu degeaba. Pentru că s-a făcut și-a făcut alt evaluator. Nicoleta, da. îți mulțumim. Domnul Dragnea s-a gândit... Foarte simplu. Deci, eu l-am pus pe domnul Grindeanu să fie tablou la Palatul Victoria, <laughs> și ce? Îmi trebuie un evaluator bun de tablou. Orice. Doar câteva secunde avem pentru Adrian. Bună dimineața! Bună dimineața, deocamdată votul e 2-2 la ce credeți, cum trece moțiunea sau nu trece. Da, bună dimineața. Vreau să spun da. două, trei lucruri foarte scurt. Democrația este singurul sistem care nu ne permite să fim guvernați mai bine decât merităm. Da. Al doilea lucru. Cred că în România este singura țară din lume în care opoziției îi se oferă posibilitatea de a guverna și o refuză. Așa. Iar ultimul. În ce sens lucru, o refuză? Stați un pic. O refuză, prin, prin neparticiparea participa. la vot. A, nu e, la vot. nu e același lucru. Nu e același lucru. Da. Da, în fine, așa, zi, zi. Da. da. Și al treilea lucru, moțiunea, guvernul trebuie să cadă, da. pentru că noi da. uităm că a ieșit PSD-ul alegeri. Este singur moment în care, sau mă rog, al doilea moment în care există posibilitatea de a schimba multe guvernare. Asta dacă domnul să ar fi un președinte jucător, cred că domnul Băsescu Doamne, ce, ce și-ar fi dorit domnul Băsescu ocazie ca asta când Până era președinte. văzut, văzut și că ești la încăzire ieri recitat din Eminescu? Deci cum o să dai tu guvernarea din mână să strântești propriul guvern? Păi domnul Băsescu cred că o ținea numai într-o petrecere la Cotroceni. să psd că. o iese, dar iese cu totul. Da. Da. Nu, cred. cred că domnul Iohannis, Iohannis a văzut, a făcut niște declarații. A zis, o să rezolvăm această problemă în mod ordonat. Deci Panzer Klaus stă uh -huh. la Cotroceni, ia vol, hai, toată lumea, veniți în mod ordonat aici să rezolvăm problema. Vă reamintesc că astăzi, după ora 10, puteți asculta Europa FM, ediții speciale. Mm -hmm. Filip Stan David va coordona edițiile speciale de astăzi cu tot ce se întâmplă la Parlament. Uh, și nu numai uh, Vlad rămâne prin preajmă, Moise Guran rămâne prin preajmă, domnul Cristian Tudor Popescu sigur să aibă ceva de spus și o să i oferim posibilitatea asta. Așa că rămâneți astăzi pe tot parcursul zilei cu programele Europa FM. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 La Metro începe reducerile însorite. Vino la Metro între 20 și 24 iunie și ai până la 30% reducere la toată gama de frigorifice și televizoare. Cumpără combina frigorifica Arctic Silver. Capacitate 229 litri, clasa energetică A+, cu doar 769,30 lei. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții și nici pe cele profesionale.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 Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este fumarosept. Pe când iau fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Ah, asta era la promoție. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. la alte și iați combina frigorificată.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 Luca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul este mai mult senin, valorile termice sunt cuprinse între 12 grade la Petroșani și Toplița și 23 la Zalău. Ne așteaptă o zi caldă, pentru această dată în Banat și Oltenia va fi chiar caniculă, iar indicele de confort termic va depăși pragul de 80 de unități. La nivel național, maximele se vor încadra între 26 și 35 de grade. Moțiune pe muchie de cuțit. Pentru ca demersul PSD al de îndreptat împotriva guvernului Grindanu să aibă succes, e nevoie ca 233 de parlamentari să voteze documentul. Toate detaliile ne sunt aduse de Elena Tudor. Moțiunea semnată de 222 de parlamentari de la PSD și ALDE și intitulată România nu poate fi confiscată apărăm democrația și votul românilor va fi dezbătută și supusă votului de la ora 11 în plenul camerelor Reunite ale Parlamentului. Ședința va debuta cu o nouă lectură a textului moțiunii de cenzură după ce a fost citită în plen și duminică. Documentul are puțin peste trei pagini. După citirea textului Sorin Grindeanu va prezenta poziția guvernului său față de moțiune după care va urma dezbaterea în plen. La final premierul va avea din nou cuvântul înainte de a se trece la vot. Pentru a trece, este nevoie ca 233 de parlamentari să voteze în favoarea acesteia. Este pentru prima dată după 1989 când un guvern trebuie să treacă testul unei moțiuni depuse de formațiunile care le-au susținut la investire. O altă situație inedită, premierul se va prezenta în fața aleșilor cu o bancă ministerială aproape goală, întrucât majoritatea miniștrilor și-au dat demisia. Singurul care i-a rămas alături din echipa inițială este ministrul comunicațiilor Augustin Giannu, la care se adau. Victor Ponta, numit secretar general al Guvernului. Schimbăm subiectul operațiune de amploare a poliției la Timișoara. Oamenii legii au descins în această dimineață la zeci de adrese la locuințele unor persoane suspectate că ar fi dat lovituri la vile de lux, magazine de bijuterii sau firme. Prejudiciul estimat de procurorii Icot este de câteva milioane de lei. Dan Turcu transmite. Bun găsit. 38 de percheziții au avut loc în Timișoara și în alte localități din Timiș, alte șase în Arad și una în mehedinți. 12 persoane vor fi duse la audier la sediul Dicot. Polițiștii spun că cei ridicați în această dimineață au dat, în ultimul an cele mai importante spargeri la locuințele unor milionari, dar și la sedi de firme, ca se de schimb valutar și bijuterii din vestul țării. Printre cei care au căzut victime grupării de hoți, se numără omul de afaceri Jabi Abiții, fostul consilier local PSD, și un om de afaceri Petre Petișor, dar și alți oameni bogați din Timișoara, din locuințele cărora s-au furat banii ajutării, obiecte de artă și alte bunuri de valoare. Toate loviturile au fost date la pont. Spărgătorii de lux monitorizau unde lung victimele, studiau casa, aflau programul familiilor în detaliu, legeau informații precioase, apoi dădeau atacul. Peste 100 de polițiști au participat la operațiunea din această dimineață. Cei ridicați de polițiști sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, furt și complicitate la furt. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Absolvenții de clasa A8 a 8 susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Potrivit Ministerului Educației, la examen s-au înscris aproape 145.000 de candidați. Mâine urmează examenul la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate luni, iar notele finale după contestații vor fi comunicate pe 30 iunie. Alte știri peste o oră, până atunci suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca Hatmanu, știrile Europa FM, mulțumim sport! Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, fece viitorul a învins cu 2-1 formația Zără FK Zira în cantonamentul din Turcia. Condusă din minutul 5, campioana României a egalat în repriza secundă prin Alexandru Stoica, iar Vlad Morar a marcat golul victoriei în prelungiri, după ce tot el a ratat un penalty în minutul 80. Antrenorul Gheorghe Hagi a rulat aproape tot lotul de jucători în acest amical. FK Zira ar putea fi adversara Astrei Giurgiu în turul 2 preliminar al Europa League, dacă va trece înainte de Diferdange din Luxemburg.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 Cefere Gluja a învins-o cu 3 la 1 pe șep și Sfântul Gheorghe într-un meci amical jucat la Brașov. Nou promovat a deschis scorul încă din minutul 4 dintr-un penalti transformat de papșiș. A rămas 1 la 0 la pauză, dar Cefere a răsturnat rezultatul în repriza secundă, când au marcat capitanul Camora, noul venit turcovera și Omrani din lovitură de la 11 metri. De menționat că Dan Petrescu a folosit echipe total diferite în cele două reprize. Clujenii vor pleca acum în Slovenia pentru un stagiu de pregătire. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din Sport 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică România. Dacă ar mai fi trăit Coșbuc în zilele noastre, ar fi scris astăzi: Noi vrem beton. Mergem în sectorul 3 imediat. Europa FM. Pe aceeași cu tine. Să potrivește și piesa asta. Aproape orice piesă se potrivește în situația de astăzi, dacă vine vorba de emoțiune. În câteva minute încep înscrierile pentru bătălia sexelor. Ieri, caravana Bergambier Europa FM a fost la Pitești, astăzi o să ajungă în Slatina și pentru că mâine mergem în Caracal, concursul de astăzi este pentru cei care ne ascultă în Caracal. Republica Fantastică România, la Europa FM E o mare ofensivă pentru betonarea sectorului 3 din capitală, care este, aș zice, păstorit, dar dacă e cu beton, nu merge. De domnul Negoiță, Robert Păstori. Negoiță. Păi, domnul de ce de să, să nu meargă? Să aminte, câteam ziceam mai devreme că putem schimba, Coșbuc ar fi scris, noi vrem beton. Noi vrem beton, Înțelegi? Da. foarte bună. Asta. Răbdăm poveri, răbdăm nevoi, că se potrivește da. cu ziua de astăzi. Dar locuitorii din sectorul 3 îl apreciază foarte mult pe domnul Negoiță, l-au să cu... Foarte bine au făcut deci, înseamnă că De ce beton? Asta este Rezultă că majoritatea apreciază doar betonul. Lucrările de reconfigurare a bulevardelor pe acolo au betonat, practic au betonat sute de copaci au distrus mii de metri pătrați de spațiu verde. Niște consilieri locali nerecunoscători pentru aceste investiții în, în beton au dat primăria în judecată și ar vrea să-l acuze pe primar de abuz în serviciu. Sunt rovoitori după părerea mea. Pe bulevardul Unirii acum, pe malul Dâmboviței, primăria sectorului 3, relatează postul de televiziune Digi24, amenajează spații de închiriat pentru viitoare cafenele și terase, deci uite că se fac investiții, constructorii au îngropat copaci în ciment și au înconjurat cu tablă, poate ca să nu fie inundați. Adică dacă plou, sunt... Am trecut și pe acoperișuri, am înțeles. Da, s-a făcut o mică protecție acolo, să nu să știe că apa strică la copaci. Pe Bulevardele Nicolae Grigorescu, pe Camir Resu, Primăria Sectorului 3, a extins trotuarele ca să permită amenajarea unor ben speciale pentru biciclete și cu ocazia asta a dispărut spațiul verde. Verde cred că nu era o culoare, cred că culoarea asta verde nu place domnului primar. facă roșu, da... Se fac acolo mov, se fac galben, da. se fac maro... Pergole, diverse chestii, se pun roz, foarte mult roz. Sunt borduri roz multe. Vorbesc serios, nu da? râdeți. Serios? Da, sunt. da, domnul negoiță a inventat, domnul Robert Negoiți a inventat, am mai vorbit despre asta, a inventat bordura antitero. Da. Pentru că așa, ați văzut că acum în vest se întâmplă atentate dintre în care un terorist dă cu mașina în populație, urcând pe trotuar. Aici n-ai cum. În sectorul 3 nu se poate. Practic este cel mai sigur sector din Europa. Pentru că sunt borduri înalte de un metru și ca atare nu, să treci poți pe să, stele, nu poți să, poate cu tancul dacă se fură tancul, dar tancurile din unitățile militare din România nu, nu prea merg, adică degeaba îl da. furi că stai deci cu sunt el. Da. De exemplu, ce să mai zicem proiectul? Am mutat proiectul ăsta de betonare a copacilor și extinderea trotoarelor. Am mutat, de exemplu, gardul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului. Trei copaci din curtea bisericii au murit după ce rădăcinile le-au fost acoperite cu beton, alți pom s-au ofilit și ei, deci locul verdeață pe lumea ailaltă. Cum se întâmplă? Am văzut cu ochii mei cum se întâmplă sectorul 3 ar fi de râs dacă n-ar fi de plăci. De exemplu, ăsta pe, bulevard, pe vechiul bulevard Victoria Socialismului, actualmente Bulevardul Unirii, ăla a fost construit, începută construcția, pe vremea lui Ceaușescu. Și s-au făcut acolo trotoarele, au fundația de asta de beton. Cred că Ceaușescu plănuia să treacă și cu tancul pe acolo. Susțineau, deci pe trotoarele respective, înainte să fie asfaltate, erau montate șine de macarale de mare tonaj. Și imaginați-vă că putea să treacă trenul pe acolo, astea erau șinele. Așa. Bun, s-au mutat șinele, a rămas betonul respectiv, s-a asfaltat. A venit momentul în care domnul Robert Negoiță s-a ales primar și bulevardul Unirii a fost reconfigurat, s-a pus un soi de gresii alunecoasă pe jos ca să-și rupă cetățenii gâtul, dar la un moment dat cineva a zis, domne, să punem niște arbori. Și um, au încercat să spargă betonul la cu picamărul, cu muncitorul, cu picamărul. Pentru că nu mai puteau să bage un picamăr excavator, care era singurul care a fi putut sparge betonul respectiv, au trimis un muncitor cu un picamăr, Au dat deoparte gresia și ăla, săracul, a încercat timp de vreo două săptămâni de unul singur să spargă betonul. Dar ăla este atât de dur betonul ăla, încât în cele din urmă au renunțat, au pus la loc gresia și deasupra au făcut așa un soi de ghivecioi. Mare de vreo 4 metri pătrați și adânc de vreo 50 de centimetri în care au plantat platani. Platani care sunt arbori cu rădăcini care merg la 2, 3, 4, 5 metri adâncime. Poate vreau să spargă betonul cu platanul. Da. Poate Înțelegi? că ăsta este planul. Planul cu platanul să spargă <laughs> da. Deci asta este situația acolo? Ultima informație publică despre cheltuielile cu spațiile verzi în sectorul 3 datează de anul trecut dintr-un buget total de 900 de milioane de lei, 900 de milioane de lei. Administrația sectorului 3 a alocat pentru întreținerea spațiilor verzi 110 milioane de lei. Eu cred că cifra asta este în scădere pentru că vor fi mai puține spații verzi, o să fie mai multe spații betonate și betonul are nevoie de întreținere mai mică. Nu are nevoie Sectorul 3, un sector beton, al fel. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Haideți în bătălia sexelor! Vă oferim și astăzi de premiu greutatea voastră în BR. Vezi, nu avem un premiu fix la o zi, la alta, mai mult, mai puțin, ieri a câștigat partea feminină, deci am dat un premiu ceva mai mic. Vedem 1 1,769, SMS cu tarif normal, scrieți în mesaj deșteptarea numele vostru și orașul de unde sunteți, dar vă reamintesc, ca să puteți intra în posesia premiului, trebuie să vă prezentați mâine la caravana Bergambir Europa FM, care ajunge în Caracal, deci dacă sunteți de alt Vreți să participați? Cu șanse să ajungeți mâine în Caracal Vă invităm să vă înscrieți la concurs 1769 SMS, scrieți deșteptarea numele vostru Și Caracal, dacă sunteți din Caracal E foarte simplu Mult succes la înscrieri Greutatea voastră în bere este premiul din această dimineață Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de Bun gust!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 Da, să schimbi. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr email acrilica Astec Pentru lemn și metal 0,65 litri la doar 19,99 lei Poți schimba chiar și culoarea mobilierului din pal În orice nuanță ai visat Cumpără și online pe practicăr.ro Practicăr la casă La casă la EMAG a izbucnit revoluția prețurilor Trei zile cu promoții la putere Profită de reducerile de până la 50% la o gamă variată de articole De la telefoane, la laptopuri De la televizoare, la aparate de aer condiționat De la produse pentru casă și grădină La jucării și articole pentru copii Și multe altele EMAG, online, va fi mereu simplu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 Europa FM. Oh, She brought sent Băcăm, nu avem soluție. Să vedem dacă se împacă la refren, astăzi, după 11 baietii. 8 nu și cred. 26. <laughs> Turul României, la Europa FM. Turul României, bizare. Zeci de asociații de proprietari din Galați au primit somații de la primărie prin care li se cere să plătească. să plătească de urgență gardul viu și gazonul pe care le-au primit gratuit între 2012 și 2015. <laughs> da, După 5 ani, credeai că e gratis, fraiere? <laughs> da, e vorba de sume cuprinse între câteva sute și câteva mii de lei. Deși le-a dat materialul săditor la vremea respectivă, cum spuneam, cu gratuit, primăria le cere acum asociațiilor să plătească nu numai contravaloarea, dar le-a calculat și Penalități, Evident că dacă a fost gratis atunci, acum e cu penalități. Asociațiile somate au trimis și ele adrese la primărie, în care emit la rândul lor pretenții. Emanuela Turcu spectacol. înțelege ce e cu spectacolul ăsta. Bună dimineața! Bună dimineața, Ema! Bună dimineața! Totul a plecat de la o decizie a Curții de Conturi, care impută primăriei din Galați, că nu a ținut o evidență clară a materialului săditor, achiziționat... Din 2012 și până în 2015, motivul pentru care banii cheltuiți pentru achiziția acestuia sunt prejudiciu și trebuie recuperați. Ca să pună în aplicare decizia Curții de Conturi, primăria s-a apucat să trimite somații de plată către asociațiile de proprietari care au primit gard viu și gazon în ultimii ani, o practică de altfel foarte veche în Galați, de ani buni primăvara Primăria de asociațiilor de proprietari, material săditor uh -huh. și întotdeauna cu titlu gratuit, lucru, care se vede scris negru pe alb și pe procesele verbale încheiate între președinții de asociații și reprezentanții municipalității. Uh -huh. Tocmai asta îi ne mulțumește pe oameni că li s-a spus că gardul viu sau gazonul sunt gratuite și acum sunt buni de plată. Uh -huh. Da, mai mult, acum au deacitat penalități și majorări de întârziere. Mm. Uh, unii președinți de asociații nu au capitulat din potrivă, au ieșit la atac. Au trimis primăriei adrese prin care solicită să li se plătească manopera pentru plantarea materialului săditor <rătă> întreținerea bun. acestuia și apa consumată pentru udare, plus Foarte penalități bun. și majorări de întârziere. Da. da, bine, apa e rece, nu e caldă bonesc, nu? Foarte rece, bun. că da, caldă nu e, nu da. e. De, decât de la soare, dacă se încălzește foarte Acum tare. Da. Acum, da. Acum, da. Da, Ema, să ne ții, te rugăm la curent cu acest conflict. Mulțumim tare mult. Zine cum se cheamă Pantofia, că ne-am tot certat ieri. Lobuta. Da. A, ai văzut? Vezi? Bine, Emma, mulțumim foarte mulțumim mult. Mulțumim tare mult, Ema. Turcu a fost din Galațiu 8 și 29 de minute. Nu uitați de Caracal. Mâine mergem în Caracal cu caravana Bergambire Europa FM și vrem să vă premiem în bătălia sexelor astăzi. Dacă sunteți din Caracal și numai din Caracal sau din zonă de acolo, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru. Cara uite că sunteți de acolo și participați în bătălia sexelor. Vă reamintesc că în câteva minute, intrând în concurs puteți câștiga greutatea voastră în bere. Vlad nu zice, nu recunoaște suta, dar câștigă-o. 30. vă așteptăm. Viziunea <f medication> <ra bine> <ra Jum -tă -i> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. <fapt> Spre joi, joi, joi, joi.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 Redescoperă pasiunea pentru condus la volanul crossover-elor Renault, noul Captur, noul Coleos și Cajar, design seducător cu linii fluide și inovații tehnologice adaptate nevoilor vieții moderne. Vino și testează-le în show-urile Renault între 23 și 25 iunie. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua Renault.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 that day oh, Love is getting too cynical Passion's just physical These days You analyze everyone you meet But get no sound Loving kind Every night you admit defeat And cry yourself blind If you you each day You'll go past to cast the unsuitable Instead of some kind of beautiful You just couldn't wait All your friends think you're satisfied But they can't see us so The last bird tie control try Satisfied that they can't see us alone Tonight zit pe Robbie Williams la radio, așa că vă trimitem la concertul Robbie Williams de la Paris din 1 iulie. Aveți 5-6 minute la dispoziție ca să trimiteți SMS la 1769 SMS cu tarif normal, în care să scrieți Robbie Williams. Și prin tragere la sorți, vineri dimineață, vă trimitem la Paris. Cazare, transport, bilete la concert, tot ce aveți nevoie. Bună, 8 și 41 de minute, suntem în bătălia sexelor, astăzi, așa cum promitam mai devreme, mergem în Caracal, de acolo este Madalina. bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Madalina. ce mai faci? Foarte bine! Foarte uh -huh. bine, veiți. bine Bine venit la noi, Adriane, tot din Caracal, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Adriane! Vă reamintesc... Caravana Bergambiere Europa FM ajunge mâine în Caracal. Cine câștigă astăzi concursul bătălia sexelor, mâine, dacă merge la caravană, primește greutatea în bere. Am să vă rog să dați, să dați radiurile, în încet, da? Ca să ne putem înțelege. Ok. Bine, cine începe, Madalina sau Adrian? Madalina, hai cu tine. M m auzi? Mă auzi? Madalina. Da, da. Bine, Madalina, hai concentrează-te un pic la mine Fiata, okay. prima întrebare este pentru tine Unde se ducea Scufița Roșie când s-a întâlnit cu lupul? În la, la bunica La bunica Da, domnul Adrian, trebuie să răspunzi Numai când te întreb pe tine a, că am am am... Da? Bine, are am gust, am bravo, felicitări a, Adriana, câți iezi A mâncat lupul în povestea lui Creangă Capra cu trei iezi Câți iezi, a păpat el Când i-a păpat Câți au fost, știi? Măi, Adrian A, Adrian? Da, cât ție se-a mâncat? 2 2. 2 ce oraș european este supranumit cetatea eternă? Mădălina? ce se gândește, mă, se mă, gândește. mă mai auzi, Mădălina? Da, acolo. răspuns greșit Roma este cetatea eternă Adrian? Domnul Adrian. Da, da. Ce oraș european este supranumit Orașul Luminilor? Paris. Paris, foarte bine. Mădelina trebuie să răspunzi. Ce trupă rock a fondat în anii 60 chitaristul și cântărețul Nicu Covaci? Mădelina mă mai auzi? a pasarea Nu. Aia s-a înființat un pic mai târziu Vreo 40 de ani mai târziu Mulțumim tare mult, Mădălina Anu, mai bine la revedere Adrian, ai câștigat Mulțumesc. Greutatea Mulțumesc. ta în bere în dimineața asta În bătălia sexelor. Auzi, pe tine poți să te întreb Câte kilograme ai? Vreo 85 Ai Aha. că e binișor E bine da. Mai mănânci până mâine ceva și... Da. Să te duci mâncat. Da. Da. Mulțumesc. Bine, da. felicitări, Adrian. Ai câștigat bătălia sexelor în această dimineață. Mâine caravana Bergambire Europa FM ajunge în Caracal. Te așteaptă colegii noștri acolo în piața Victoriei ca să ridici premiul. Te și cântărim înainte ca să verificăm. Să nu fie mai multe, nu de alta. Cine a făcut o mare e Delia 8 și 44 de minute. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi îmi miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește mi-ară -mi dintr-o carte. Aș vrea blimbare cu tramvai, aș vrea ca ei să in metri o case ma da Cine e a, mare? -a mi se pare, mi se pare che in De jos acum din nou. Te așteaptă o treabă de făcut. Și multe arte leci sta, ursale acum în grija ta. Te așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-a să sufăr. Să facăm mama, să mâlincim sănătău și 48, am ajuns și aici. Da, în ultimele zile, știți, când ne ascultați, am tot vorbit în deșteptarea despre podul feroviar din Parcul Herăstrău din București din 2012 și până azi, 5 oameni au murit în timp ce-l traversau, loviți de tren, ultimii 2 anul acesta și pe zi ce trece apar tot mai multe indicii care arată că, cel puțin, ultimele două accidente mortale puteau fi evitate. Între timp, accesul pe podul feroviar a fost închis și, când va într-un viitor incert, ar urma să se construiască o variantă ocolitoare. Dar, într-un bun stil românesc, nu de bani duc lipsa autoritățile, ci de hârti. Prin urmare, administrația parcurilor din București, aflată în subordinea Primăriei Capitale, și căile ferate române, care țin de Ministerul Transporturilor, nu fac altceva decât să își paseze răspunderea. Ultimul accident mortal de pe podul feroviar din Parcul Herăstrău a avut loc pe 11 iunie. Două zile mai târziu, doamna primar Gabriela Fira a explicat faptul că instituția pe care o conduce are mâinile legate. Pe scurt, pentru construirea unei variante ocolitoare, în fapt o pasarelă de numai 8 metri ar fi nevoie de avizul căilor ferate. Și implicit al Ministerului Transporturilor. Chiar ieri am scris din nou, în mod repetat, domnului ministru și l-am vrea mult de tot să contacteze instituția, suport, pentru a putea să facem o Masarele. Nu s-a făcut nimic. Da, da, nu știu ce trebuie să se mai întâmple da, da, da. ca să se facă ceva. Probabil, doamna primar chiar i-a scris ministrului transporturilor, dar strict referitor la întrebarea domniei sale, aceea cu ce trebuie să se mai întâmple, răspunsul a venit câteva ore mai târziu, chiar de la ministerul transporturilor. Într-un comunicat de presă se menționează că avizul nu a fost eliberat pentru că, citez, administrația Lacuri parcuri și agrement București nu a transmis documentația tehnică în baza căreia ministerul să emite acest document.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 Am încheiat citatul. Prin urmare, chiar dacă ar fi vrut căile ferate nu ar fi avut ce să avizeze. Primăria capitalei nu a putut să precizeze până la ora înregistrării acestui material, dacă în ultima săptămână au fost trimise documentele necesare. Dar cu sau fără voie și cei de la Ministerul Transporturilor omit un lucru. Într-o notă din 2015, CFRL explică celor de la administrația parcurilor că pasarela trebuie amplasată la cel puțin 100 de metri de cale ferată. Prin urmare, construirea ei sub podul feroviar e practic imposibilă Așa că afirmațiile de genul Ministerul Transporturilor a informat Primăria Capitalei că va emite avizul de principiu sunt cel puțin discutabile. Culmea e că pe sub podul feroviar există un drum de acces care le-ar permite bucureștenilor să facă un tur de parc fără să-și pună viața în pericol. Mai mult, drumul trece chiar prin sediul administrației parcurilor. Calea de acces e închisă și primăria nu ne-a explicat de ce bucureștenii nu au voie în acea a parcului. Pe de altă parte, sunt oarece șanse ca într-un viitor, incert, primăria să construiască un pod plutitor, care ar avea nevoie de mai puține avize. Dar pe lângă Ministerul Transporturilor, un al doilea aviz ar urma să vină de la Ministerul Culturii. Parcul Herăstrău este monument istoric, dar pentru moment, la Ministerul Culturii nu a fost depus niciun document. Da, ar fi mai multe întrebări la care încă mai căutăm răspunsuri, de exemplu, când s-ar putea amplasa podul plutitor? Și cât o să coste? Cum se face că nu poți să construiești un podez la mai puțin de 100 de metri de o cale ferată, dar la o distanță mai mică de atât se află mai multe clădiri ale administrației parcurilor? Și mai ales ce s-a întâmplat de când o asociație a pus pe masă administrației parcurilor un proiect de pod mobil cu tot cu banii necesari construirii lui? O să vă ținem la curent cu toate aceste chestiuni. Când bate inima-n batele până cum vrea ea Ca un riff de chitară pe plajă-n bamă la cinci pe plaje, Pe plajă, în Venus, până la 5 dacă e nevoie. Vița de vie vine și la live pe plajă, concertul nostru, triplul concert din 27, 28, 29 iulie. Vă reamintim pe plaja dintre Venus și Saturn, intrarea este liberă. Radio voting, domnul Vlad, după ora Absolut. Nouă, ne permitem, da? da? Cu altă trupă care vine la live pe plajă. Despre cine e vorba, aflați după știrile Europa FM de la ora 9.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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Cer acoperit de nori în nordul și nord-vestul țării și mai multe senin în restul teritoriului. Cu totul izolat în nordul Moldovei plouă cu tunete și fulgere. La această oră, valorile termice sunt cuprinse între 14 grade la Câmpeni și 25 de grade la Păiești și Buzău. Cer curat și 24 de grade acum în capitală. decisivă pentru guvernul Grindanu de la ora 11, parlamentarii dezbat și supună la vot moțiunea de cenzura a PSD la adresa propriului guvern. Ambele tabere din PSD au făcut calcule. Cei aflați de partea lui Liviu Dragnea și reprezentanții ALDE spun că au majoritate fără niciun fel de emoție, cu toate că ar fi 16-17 parlamentari, inclusiv din coaliție, care vor vota împotriva moțiunii, a declarat liderul ALDE, Călin popescu tăriceanu am făcut și socoteala inversă, știm și cei care vor vota împotriva moțiunii, deci ne-am asigurat că lucrurile sunt în regulă. Numărul celor din coaliție care nu vor vota această moțiune, ne-l puteți spune? Cu aproximație 16 sau 17. Dar nu sunt numai din coaliție. Maghiarii cei care puteau înclina balanța decisiv în favoarea taberei Dragnea au anunțat ieri că nu vor fi în sala de plen. UDMR reproșează Socialdemocratilor că nu și-au respectat unele promisiuni, între care instituirea zilei de 15 martie, ziua maghiarilor, ca sărbătoare în România. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor s-a referit și la cei care au criticat proiectele cerute la schimb de UDMR pentru a vota moțiunea de cenzură. Naționaliștii de serviciu s-au activat, extremiștii de serviciu. Eu nu pot comenta prostiile celor, indiferent din ce partid sunt. Cum vă explicați totuși că au fost atât de contestate, de criticate proiectele astea? Trebuie să explicați dumneavoastră, de ce eu nu pot explica. Eu mă uit așa destul de surprins că după 27 de ani se poate activa cartea naționalistă în 3-4 ore. Îmi credeți că minoritatea maghiară nu este respectată în România Așa cred. nu nu este. Este, da. Fără voturile UDMR, moțiunea pică, s-a arătat convinsă secretarul general al guvernului Victor Ponta. Moțiunea va fi respinsă, ceea ce fără voturile UDMR, sincer, e clar că va fi respinsă. Știți cum au tras cu golonțul de argint că au luat voturile UDMR-ului și după aia ați văzut udmr ul nu participă și e foarte bine că nu participă, cum nu participă niciun alt partid. Eu sunt convins că 13 voturi cu siguranță nu vor fi. Ce va face opoziția? Liberalii merg la ședința din Parlament, dar se vor abține de la vot. Parlamentarii Partidului Mișcarea Populară nu vor fi prezenți în sală. Nu ratați o ediție specială a știrilor Europa FM, moderată de Filip Stan David cu Moise Guran și Vlad Petreanu, care vor urmări ce se întâmplă astăzi în Parlament. Schimbăm subiectul. Arestați pentru trafic de minori. Șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul micii hoții de buzunare din Iași la Paris. Rețeaua trimitea copii la furat în România și Franța, iar școala hoților de buzunare era bine organizată, după cum transmite corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma perchezițiilor de amploare, pe care procurorii și polițiștii le-au făcut în Iași, Roman și în județul Prahova. Într-un dosar de trafic de minori în care sunt implicate 120 de persoane, suspectii sunt acuzați că au trimis la furaze de copii în Iași, Roman și Paris. Din 2011, membrii grupării au acționat în state din vestul Europei, unde s-au ocupat cu furturile din buzunare. Au făcut obiectul unor proceduri judiciare astfel încât din 2015 Nucleul rețelei s-a mutat în Iași Membrii grupului își determinau copiii Prin violență ca zilnic să fure Din buzunare sau din genți Se acționa organizat cu roluri bine stabilite Părinții, ei mai sublinează Procurorii, au reușit să le inoculeze copiilor Ideea că a fura este Un mod de viață normal Din Iași, după ce căpătau experiență Copiii ajungeau în taberele de rom din Paris Acolo unde erau trimiși la furat De la Iași, Violeta 5, Europa FM Știrile se opresc aici, alte informații peste o oră continuă deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim, Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, primii trei favoriți ai turneului de tenis de la Queens în frunte cu Andy Murray au fost eliminați din runda inaugurală. Liderul mondial a fost învins cu 7662 de australianul Jordan Thompson numărul 90 mondial. Un alt jucător de la antipozit, Anasi Kokinakis, revenit recent în circuit după un șir de accidentări, l-a scos din cursă pe canadianul Milos Raonic după două tiebrecuri, iar Stan Wawrinka al doilea favorit a cedat în fața spaniunului Feliciano Lopez, 5 Între timp la Hale, în Germania, Roger Federer a obținut victoria cu numărul 1100 a carierei 6361 cu japonezul Yuichi Sugita. Marius Şumudica a reușit în cele din urmă să-i transfere la noua sa echipă, Kaizeri Sport, pe Silviu Lung Junior și pe Ricky Boldrin. Turcii s-au înțeles aseară cu portarul Astrei, care era curtat și de CFR Cluj. Presa nu a aflat deocamdată detaliile tranzacției. Boldrin părăsește FCSB în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro. Luca, mulțumim! Auzi, cu stau ce s-a întâmplat... Cu FCSB, ce nu, se cu întâmplă? Steaua. Steaua... A, cu steaua mică? Da. Ceva în Liga 4 nu am se înțeleg. știe încă, sigur. Încă sigur. nu e sigur, am înțeles. Încă mai aștept un derby rapid steaua. Tot ce e posibil. Da, dar nu știm exact când. 9 și 6 minute, continuăm cu Radio Voting acum. Eu FM, pe aceeași frecvență cu tine. 0372 votăm dacă ne place sau nu ne place noua piesa trupei, Voltaj. Voltaj! Voltaj e trupa care vine la live pe plajă an de an, îi așteptăm și anul acesta pe plaja dintre Venus și Saturn, știți bine, 27, 28, 29 iulie. Intrarea este liberă pentru absolut oricine își dorește să vină la concertul nostru. Piesă nouă de la Voltaj, așadar, se numește Cred că hip, vă place sau nu, vă așteptăm la 0372 069 Cred că hip, hip, hip... E când auto tocuri, întorc capul imediat Cred că-s hip, hip, hip Hipnotizat Dacă am să calc sunt sigur nu s o Cred că am nebunit, Că au tocuri pe bit Fiecare pas mă face să te văd ca pe un hit La început sunt motiv, Cred că ai ceva nativ Sper să fii o majoră Că te-aș vrea pe portativ Poate eu eu sunt tot ce dorești, poate tu tu, tu, tu, tu nici nu te gândești cât aș, aș vrea să te, aș vrea să te, aș vrea să te fac să stai Hai oprește-te, întoarce-te <fie> Cred că-s hip, hip, hip, hipnotizat Când aud docuri întor capul imediat Cred că hip, hip, hip, hipnotizat da cam să calc, sem sigur nu s-o vinova. Red-căs hit, hit.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 Cred că-s hit, hit, hipnotizat Când au tocuri, întorc capul imediat Cred că-s hit, hipnotizat Dacă am să sunt sigur, nu-s-i obiinovat Cred că-s hit, hipnotizat Când au tocuri, întorc capul imediat Cred că-s hit, hit, hipnotizat Cam să calc, sigur, nu s-au vinovat din stânga, leau și, și în stânga, -o -o și în Căs hit, hit, hit, din no din Da, cred că hip, piesă nouă de la trupa Voltaj Ia uzi. Tocurile astea sunt cunoscute de undeva Vă așteptăm la 0372069599 Ca să votați Pro sau contra Voltaj Diana e cu noi deja, bună dimineața Bună dimineața Bună da, dimineața așa, Diana, bine venit Bine v-am găsit Ia zi. Da sau nu, îți place sau nu? Da Da, uite, avem okay. un vot Dar de Posibil. ce ești așa timidă? Diana, da. câți ani ai? 12, 12. Ei, Mulți înainte, Diana Bine. e în vacanță și ascultă Europa FM Bravo Diana, da. te așteptăm la mare să ți părinții și să vii la live pe plajă, da? Da 27, 28 și 29 iulie Intrarea este liberă, mulțumim tare mult Diana Nicoleta e cu noi, bună dimineața Bună dimineața dragilor, este o melodie de vară Cu siguranță și din partea mea Unda Cu Bunțumim siguranță frumos. și de la Nicoleta Unda Da, hai să vedem dacă e și Nina cu noi Bună dimineața Bună Bună dimineața din, part... din partea ta ce, că nu s-a înțeles s-a întrerupt Alo? Alo? Ia zi, mai am zi odată zi? Da, da, da, da. Am am zi. Zi. Da, am zis nu. Am zis Da, am zis nu. Da, am zis okay. nu. Bine, mulțumim frumos. Stai că ne-a sunat Albertino și n-aș vrea să-l las să stea prea mult pe fier. Bună Sau dimineața, adi... Albertino! Sau adica. Bună dimineața, bună dimineața. Sigur că merită și telefonul și votul meu, vă stați să trăiți o zi bună. Mulțumim, mulțumim. Albertino, să. Și, și casă de piatră în Thailanda ta, acolo, că am văzut că au trecut nu știu câți ani de când te-ai căsătorit. Bravo, bravo. Da? Dar căsătorit Albertino? S-a căsătorit acum mai multă vreme. Cum Are și copii? Bine, e cu noi bună Are dimineața, actă thailandeză. Bună dimineața. E greu. Da, cum te înțelegi cu ea, Albertino, cu Nu, soacră. nu mai Albertino, da. așa, Valentin, bună dimineața, bună, Val -i. bună dimineața. Salut, ia zi. Este, nemai mai pomenit melodia ca tot repertoriu acestei formații. Am înțeles. Sunt ne mai pomenit ce mai. Mulțumim frumos. Te așteptăm și pe tine, Valentina, atunci la live pe plajă. Uitați -te, te că se adună ceva voturi numărăm ca la moțiunea. Este 4 la 1 deocamdată. Elena, bună dimineața! Bună Elena! Bună dimineața! Un mare da și de la Galații! Un la mare 1. da și de la Galați, Așteptăm și Brăila ca să nu zică lumea că ținem doar cu Galațiul! Da. Uh, Gabriele și noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața de la Colasa, Gabriel! Tot Salve. ce e de la Voltaj e da! Bine. Tot ce de la Voltaj <laughs> da. da! Roxana, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, mare, da și de la mine. Ia uite, domnule, ce se șapte întâmplă. Ulei, Roxana, șapte. -ai, simt <coughs> că n-ai fost la niciun live pe plajă până acum. Ba da, am fost la patru. La, la patru? Ce tare! Ba asta am că... lipsit doar la un. La care dintre ele? La, prim. la primul. La primul. La, la primul era okay. să lipsim și noi. <coughs> o zi bună. Roxana, mare, spe... vișa noastră, da? Sigur, sigur. Te așteptăm, Roxana. Îți mulțumim tare mult că ești alături de noi. Ștefan, Bună dimineața! Bună dimineața. Nu sunt fan Voltaj, dar băieții ăștia au ceva special din toate piesele lor. Ok. -a Bravo. Ștefan n-a votat și el. Uite, ziceai, domnule, că nu votează lumea în România. Da, pute. Uite că nu mai este la vot. Marilena, bună dimineața. Bună. Sunt pro Voltaj. Deci? E da? E da. Bună. Da, da. 9 da, da. la 1. Ce bine? Făcut. Sabina, bună dimineața. Bună da, dimineața. Da. Alo? Să Sabina e pustoi că. Cât e Anai Sabina? 13 uh, ani. Mulți înainte, zine dacă îți place piesa sau nu. Aici e foarte frumoasă, te seama la concert. Bine, îmi și -și tu la concert 101. Îmi știi la concert, bravo Mane, ce Sabina, ce drăguț, ce drăguț, ce drăguț. Ar, vi vi mai, ar trebui să vorbim mai mult despre concertul asta zilele astea. Da, stai să se termine emisiunea, îți vorbim când vrei tu. Marian, bună dimineața. Bună dimineața, Olga. <laughs> Unda, unda, unda. Un da. Ia uite, domnule. Stai să-l la 1. Viorica, bună dimineața! Bună, Viorica! Bună dimineața, băieți! Categoric da! Ca... Și abia aștept să vă revăd. A, ce pom. drăguț! Stai adică... la cazare? Bineinteles, cortul e întotdeauna în portbagaj. Perfect, așteptăm! Da. Da. E, o, e, o, e, o foarte, e o foarte bună variantă. Cred că o luăm și noi în calcul. Da, anul ăsta, de data, asta. Anul ăsta, da. Sau o rulotă de închiriat. Ia să căutăm noi, rulotă de închiriat. Vasile, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Unda mare! Unda mare! Și uite, hai să luăm și pe Adi și ne oprim aici. Adi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Categoric nu. Categoric, Categoric nu. Uite, 13 am la mergi pe linie cu da și am terminat cu Adi care spune nu, îți mulțumim și ție Adi, mulțumim celor care. Uh, ne-au sunat și au votat în această dimineață piesa trupei Voltaj cred că-s hip, am ascultat Voltaj la live pe plajă, într-una din seriile pregătite pentru voi, 27, 28, 29 iulie, vă reamintesc, mai vin alături de noi, Alina Eremia, Kryptonite Sparks, pe băieții ăștia o să-i descopere Vlad și sigur o să-i să placă de ei, Jean Gavril, Sore, Mihail Grimus, Irina Rimes, Lezele Fan Bizarre, The Motans, Bere Gratis, Antonia, Vank, Fly Project, Alternosfera, Carlas Dreams, Loredana, Smiley, Vița de Vie, Delia, Vama și Andra. o reamintesc, voltaj, sunt din oficiu că tocmai am ascultat în deșteptarea. 9 și 15 minute. Rămâneți cu noi, o să dăm o tură și pe la Parlament puțin mai încolo să vedem dacă da. e pregătită lumea de acolo pentru moțiune sau nu. Da, teoretic la 11 ar trebui să înceapă dezbaterea, acum o să vedem ce a hotărât domnul Dragnea. Dacă domnul Dragnea are emoții, s-ar putea să amâne votul. Dacă nu, se merge înainte. Rămâneți cu noi, vă dăm toate detaliile și asta pe parcursul întregii zile aflați de la Europa FM ce se întâmplă în Parlamentul României.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 Deși nu era prima dată când o femeie purta așa ceva, în 1977, în filmul Annie Hall cu Woody Allen și Dan Keaton, personajul feminin principal a strânit o adevărată furtună în lumea modei folosind un obiect vestimentar destinat în principiu bărbaților. Actrița Diane Keaton a apărut în film purtând o cravată, o alegere totuși neobișnuită pentru acea vreme, dar care inspiră deseori ținutele feminine din ziua de astăzi. Sunați-ne la 0372069599, număr cu tarif normal, răspundeți la o întrebare și câștigați premiul de astăzi. Ne să vedem cu cine ne-am ales. Dana este cu noi. Bună dimineața, Dana! Bună dimineața! Au și ce a purtat actrița Diane Keaton în filmul Lenny Hall, atrăgând atenția tuturor? O cravată vorbătească? O cravată! Bravo, felicitări! Ai purtat vreodată o cravată? Da. Da? Bravo! Ce ai ieșit în evidență? Nu cred, prima a fost de pionier, deci. A, deci, nu <laughs> se pune, să știi. Aia da... nu se spune, următoarele poate. Dana, felicitări! Ai câștigat un voucher cu valoare de 400 de lei, valabil în magazinul online zut.ro pentru combinații vestimentare care, cine știe, poate vor deveni faimoase. Felicitări! 9 și 27!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 5% la colecția de produse de călătorie Swissok. Colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar. Detaliile contează. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la calut flora. La calut flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare.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 Vino la Miniprii Romana, se te recurești cu sute de costume de baie pentru o vară lungă. Colorate, simple, pentru mare, pentru bazin sau pentru petrecerea la piscină, costumele de baie te așteaptă la Miniprii Romană să dai în ele. Joi și vine 22-23 iunie costume de baie pentru o vară lungă la Miniprii Romană în Bulevardul Magheru, numărul 24-a.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 I live my life the way to keep you coming back to me. Everything I do is for you. So what is it that you can't see? Sometimes I wish I could. Să ceea ce noi numim o piesă de vară la Europa FM. Quit playing games with my heart și apropo de vară, vară înseamnă și vacanțe, dacă ascultați Europa Express și ore de vară, puteți câștiga în fiecare zi, repet, în fiecare zi, un sejur la mare. E foarte simplu, trebuie doar să ne ascultați. Da, să vedem cine și ce câștigă după ziua de astăzi la Parlament, unde este suspans maxim și tensiune. La ora 11 ar trebui să înceapă dezbaterile pe moțiunea de cenzură înainte, depusă sau, mă rog, inițiată de PSD împotriva Propriului guvern. Asta este o premieră în istoria post a României. Niciodată până acum, un partid de guvernământ n-a depus o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Dar iată că se întâmplă. Trebuia să trăim și pe asta. Atenție maximă, deci, către ce se întâmplă astăzi la Palatul Parlamentului, corespondentul Europa FM, Cristi Citre, este acolo și urmărește evenimentele. Bună dimineața, Bună dimineața. Cristi. Bună dimineața! Bun. Am vrea să știm dacă au început să vină parlamentarii, dacă se știe la ce oră începe ședința Birolui permanent. Uh, au început să vină, pentru că înaintea, înaintea plenului vor fi ședințe în toate grupurile parlamentare, atât... Uh, care se vor întâlni de altfel cu ALDE, într-o ședință comună senatorii și deputații, cât și celelalte partide de opoziție, vorbim de PNL, USR, PNP. cu toții se, se întâlnesc să aibă ultimă discuție înaintea moțiunii de cenzură. Ce mai vor să stabilească? Ei bine, dacă vorbim de PSD și PNL, al, al și ALDE, al căror interes maxim este să treacă moțiunea astăzi, ei vor trebui să se numere până la urmă. Este ultima numărătoare. Cât sunt? Vor strânge sau nu vor strânge 233 de voturi pentru a-l debarca pe Sorin Grindeanu. Și, de fapt, miza este mult mai mare. Nu doar debarcarea lui Sorin Grindeanu, este și viitorul politic al lui Liviu Dragnea, ca lider al Partidului Social-Democrat. Uh -huh. Celelalte partide, vorbind aici de opoziție, liberalii, USR, PMP, uh, vor trebui să vadă cam cine vorbește, pentru că vor fi dezbateri la moțina de cenzură și deși și PMP și USR au spus că să putea să nu participe la, la, la ședința de plen. Totuși își vor trimite reprezentanți pentru a vorbi, pentru a spune punctul de vedere în ceea ce privește mm. acest demers uh, în interiorul PSD cu la anumită anumite interne între taberele social democrat Liberalii, din câte știu, au anunțat că participă la ședință, dar că nu vor vota. Au explicat în vreun fel această poziționare? Da, au explicat-o. Chiar uh, președintele PNL Ludovic Orban scria aseară, destul de târziu pe Facebook, explica de fapt de ce liberalii vor fi în uh, sala de plen și spunea el Faptul că dacă liberalii nu ar fi, în condițiile în care PMP a anunțat deja că nu va participa, USR nu a luat o decizie foarte clară și a spus că liberalii vor fi acolo pentru a asigura vorumul la dezbaterea moțiunii de cenzură. De ce fac asta, spune Licovi Corban? Pentru că dacă nu ar fi vorum, Liviu Dragnea ar putea amâna dezbaterea moțiunii de cenzură pentru că regulamentul este foarte clar, trebuie să fie minimum jumătate plus unul din numărul total al parlamentarilor la dezbaterea moțiunii. Dacă nu se întâlnește acest număr, adică 233 de parlamentari, moțiunea poate fi amânată, ceea ce spunea lui Corban înseamnă timp de negociere pentru Liviu Dragnea, înseamnă uh, că va putea să-și mai adune oameni pentru a trece această moțiune de cenzură. Aceasta este explicația lor și din acest motiv liberalii vor fi prezenți în sală, dar evident nu vor vota, nu se vor atinge de bilele uh, pentru moțile de cenzură. Sau așa declară conducerea partidului. Bine. Oricum, vom e, da. vedea și au spus că vor fi și măsuri drastice. Măsura drastică în acest caz înseamnă de obicei excluderea din partid. Bun, deci primul pas în ziua de astăzi este să înceapă ședințele grupurilor parlamentare, apoi o ședință de birou permanent, nu? După care... O ședință a birourilor permanente reunite, da, și apoi începe practic la ora 11, sau ar trebui să înceapă, uh -huh. a, dezbaterea moțiunii de cienzări. Deci eu spun că ar trebui să înceapă pentru că se vehicula încă de ieri și Scenariul potrivit căruia Liviu Dragnea, dacă va constata că nu are numărul necesar pentru a trece moțiiunea, va prefera să o amâne Și poate să facă acest lucru până în momentul de dinaintea începirii votului. După ce va începe votul, nu se va mai putea face nimic. Așa e Constituția, dar, uh, așa e. Se poate da. amâna. Da, Constituția prevede că moțiunea de cenzură se dezbate după trei zile de la prezentarea ei, dar nu dă un termen. Deci teoretic? Nu dă un termen, oricând. Uh, poate să da, da, da, în aer. Exact, apropo de, de recorduri, uh, celălalt termen este de cinci zile, pot să mai spune așa. Uh, moțiunea de cenzură se citește în parlament în termen de cinci zile, de la depunerea ei. ei acum s-a citit în termen de 20 de minute de la depunerea ei. Cred că este un record absolut pentru orice moțiuniu de censură de în România. Da. Și într-adevăr, după trei zile, aceste, după, acest termen după trei zile poate fi absolut, absolut Bun. Dacă totul merge potrivit planului făcut de domnul Dragnea, la ora 11 începe dezbaterea, care ar putea dura... O oră, o oră și jumătate Mai mult, mai număr, mult, votul... o oră are doar guvernul de vorbit uh -huh. Cam 3 ore trei ore și ceva ar putea dura dezbaterea Dacă vorbește toată lumea și își consumă timpul alocat Apoi votul încă vreo oră și ceva Deci, nu știu, în jur de ora 15 am putea avea un, un rezultat Ok, bine, mulțumesc foarte mult, Cristi uh, corespondentul Europa FM, la Palatul Parlamentului, va rămâne întreaga zi acolo. Da, ne întoarcem vom... la ei, de câte ori avem nevoie de detalii. Da. Uh, în plus, moi seguran, Vlad Petranu, Cristian Tudor Popescu vor dezbate astăzi ce se întâmplă la Parlamentul României, rămâneți cu Europa FM, o să avem transmisiune în direct de acolo, din timpul dezbaterii, moțiunii și așa mai departe, rămâneți cu Europa FM. Cine știe cine o să câștige? Sau dacă o să avem vreun câștigător Aflăm puțin mai încolo, Mihail, who you are. Știm că are o piesă nouă, știm că vă place și știm că o să veniți Da, să l vedeți pe Mihail la Life Plajă. 27, 28, 29 iulie. Intrarea este liberă. Plaja dintre Venus și Saturn va fi doar a noastră.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 Cera ce domnește printre noi Și simt durerea ce ne bate pe amândoi Ascult cera ce domnește lângă noi Și si plăcerea ce ne paște pe amândoi Again. Where is your mind? Won't you see she's falling in a trap? Just let something out Please open her And open her. So tell her stranger Who you are Wow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 De la Mihail 9 și 45 de minute. Mă Ia ui... să vedeți ce bine trăim. Asta ziceam că mă uit pe statistici și înțeleg că România duc tot mai bine. Există ceva ce se numește indicatorul de consum individual care se calculează la nivel european uh, și este monitorizat de Eurostat. Este um, o variantă care măsoară nivelul de trai, una dintre măsurătorile nivelului de trai. E ultimul ultimele date Așa. de Digi24 spun așa consumul individual efectiv al românilor este la 63% din media Uniunii Europene deci trăim la 63% din media Uniunii. Uh -huh. Mai avem de lucru dar este deci a... nu ducem chiar așa de bine, nu, suntem la 63% dar suntem peste croați și la același nivel față de unguri. Eu mă declar mulțumit. Dom'le, deci dacă i-am depășit pe bulgari și pe unguri, putem să murim fericiți. Da. Bulgarii, ăia cu care ne luptăm noi peste pentru ultimul loc, croații. Da, și corea. Da, bun. E, suntem, deci pe de altă parte, în varianta mai cunoscută de măsurarea nivelului de trai, adică PIB pe cap de locuitor la paritatea puterilor de cumpărare, suntem la 59% din media Uniunii Europene, de bulgarii sunt la 53%. A, deci a luat pe Bulgari? Da, i-am bătut pe bulgari, veștile bune se țin lanț. O să trăim, murim fericiți de foame, dar fericiți. Țara noastră a ajuns din urmă. Ungaria a depășit Croația și a înregistrat cea mai mare creștere a acestui indicator în ultimii patru ani. Deci, eu sunt foarte fericit dacă suntem mai bine decât croații. Nu știu cum am reușit asta. Nu știu cum am bine ne merge și vrem să dăm jos guvernul. Da, așa e. Uite. Deci chiar nu mai înțeleg nimic. Da, eu n-am înțeles, asta eu nu înțeleg partea aia, Iugoslavia, mă rog, țările foste Iugoslavii, nu înțeleg. M-am dus cu mașina acolo acum 10 ani și 9 ani și 8 ani și am tot umblat în fiecare vară mii de kilometri prin țara aia și nu înțelegeam, adică acolo fusese război și drumurile erau mai bune ca în România. Deci, nu, e ceva neregulă, nu trebuia să fie așa, de fapt. Și primești bon fiscal când cumperi o sticlă de vin de la un țaran dintr-un sat, e ceva foarte ciudat în Croația. Cred că de aia le merge atât de prost și sunt mai săraci ca noi pentru că, uite, plătesc taxe. 9 și 48 de minute, mai avem puțin Vă reamintesc, la ora 10 Vine Ștefan Leonte, avem Europa Express Și el de prima vacanță la mare de astăzi Așa că rămâneți pe aproape piesa asta cu Viorele, Viorele. <laughs> <laughs> ce bună! Da, Ponta s-a reactivat, e peste tot, face declarații, este foarte activ pe da. Facebook. Este omul din spatele primului ministru acum. În practic. momentul ăsta, da. Și este destul de vizibil, adică pe alocuri mult mai vizibil decât uh, Sorin Grindeanu. Ceea ce da. e ușor Nici... ciudat. Sorin Grindeanu nu a jucat prost în perioada asta. Deci da. pentru cineva care nu avea teoretic nicio șansă, a jucat foarte bine foarte bine. bine să ne că Sorin Grindeanu în ianuarie, februarie cu coordonanța 13 a jucat de asemenea foarte bine. Da, dar nu atât de vizibil. Uh, pff, zi crucial așadar, pentru, nu doar pentru guvernarea uh, Grindeanu, ci și pentru PSD și într-un fel și pentru noi. PSD și ALDE pornesc uh, cu prima șansă în această uh, zi în care înaintează o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Este, vă reamintesc, o premieră pentru prima dată, un partid de guvernament în România încearcă să-și propriul guvern prin moțiune de cenzură. Se întâmplă pe mâna liderului PSD, Liviu Dragnea, care, după ce a lăudat timp de șase luni guvernul Grindeanu, cu două săptămâni în urmă, a ajuns la concluzia că guvernul Grindanu ruinează țara și a hotărât să-l dărâme. Surpriză însă, domnul Grindeanu a refuzat să demisioneze. Domnul Dragnea a găsit că este cazul să aplice și la București o corecție. În, în văzul întregii națiuni. Metodele pe care le am învățat ca președinte de Consiliu Județean și baron local în Telorman. Niciun fel de referire derogatorie la Telorman, dar știți cum e? Baronii locali controlează lucrurile într-un fel care nu este posibil la București. Pentru că, na, abuzurile de acest gen într-un județ mic sunt mai puțin vizibile. Când vii la București, lucrurile se văd. Nu poți să-l chemi pe ăla să-i spui da, nu vrei să pleci de aici, lasă că ți-arăt eu ție ce pățești. Că în, la Telorman sau la Caraș sau la Vaslui sau lucrurile se văd altfel. Și lumea e mai tăcută, mai cine să facă gălăgie acolo? Presa locală este controlată, um, pozițiile cheie sunt deținute de oamenii uh, șefului de la Consiliul Județean, cine să facă gălăgie? La București nu este așa. Nu pentru că vor fi bucureștenii mai cu moți dar aici sunt concentrate redacții, oamenii sunt mai atenți, mai se vede altfel se, vede altfel, se vede altfel. Și domnul Dragnea a încercat să facă la București ce făcea de obicei la Telorman și a pus Partidul Social-Democrat într-o situație imposibilă. Domnul Ponta aici, oricât de antipatică mi este, îi dau dreptate. Oricum ar fi, pentru PSD este o perioadă proastă și va ieși mult slăbit din această experiență. Și criza politică va continua, indiferent dacă guvernul Grindeanu pică sau rămâne la putere astăzi. Pentru că dacă rămâne, avem un guvern fără susținere parlamentare și o mare problemă în PSD care descoperă că a pierdut guvernarea după șase luni iar dacă moțiunea de cenzură trece trebuie format un nou guvern, care este garanția că nu se întâmple din nou ce s-a întâmplat. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României pe scena politică, rămâneți cu Europa FM și după ora 10. Vă reamintesc la Parlament colegul nostru Cristi Citre va transmite oricând e nevoie, când apare ceva nou toate detaliile vin de la el. Dincolo de asta, Filip Stan David ia la întrebări pe Vlad Petranu, Moise Guran, Cristian Tudor Popescu, astăzi indiferent cum se votează, dacă se votează în Parlament Domnul României Emoțiunea de Cenzură. Din deșteptarea cam atât deocamdată, da. revenim. revenim. Toate bine. mai bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Increderea în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uri activ tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Helpnet. Net. Acesta este un supliment alimentar.